Můžeme začít. A kde jsme skončili? My jsme u těch e, idys ještě, tak už si pamatuju. My jsme mluvili o těch čtyrech, e, čty, čtyři druhy e, těch idy, těch mentálních transformací. Jo, O toto to jsme probrali. No a teď začínáme e, vlastně... E, jak může bodhisattva na základě těch transformací se dostávat do těch různých čistých zemí a tak dále. Jo? To je stránka 48, tak si najdete ty čtyři psychické síly, ty jsme probrali, no a teď jsme u dalšího odstavce. Hm? V angličtině je to and a já to mám stránkovaný. to je stránka 48. Jo? No tak tam asi můžeme začít Tak když je už 6 hodin, tak pomalu začneme. No a teď se dostáváme do té zajímavé části, jak už jsem se zmínil. V, v té části tohoto traktátu, kde Kumara rozbírá džány, tež, obzvláště v těch Arupa džánách, tež vlastně bere perspektivu transcendentální moudrosti, což je Mahajánová perspektiva. Pak jsme viděli v expozici čtyř vznešených, čtyř pravd vznešených, my říkáme čtyři vznešené pravdy, ale v podstatě jsou to čtyři pravdy vznešených, o tom jsme mluvili, protože jenom vznešení, vznešené bytosti, můžou, jí, můž, můžou vidět ty čtyři pravdy jako jeden celek. My když trpíme, nevidíme konec utrpení. My můžeme poznat, jestliže eh, má, děláme pokrok v meditaci, když trpíme, že to naše utrpení, že je kvůli našemu ulpívání, to my poznáme. Ale my, tež, ale my nepoznáme konec utrpení. A tím pádem je ani střední cestu ale jakmile má bytost přímé poznání objektu osvobození, no tak ty čtyři pravdy vidí jako jeden celek. To je důležité pochopit. A v tom se mění z obyčejného člověka, Putúdžana, v vznešeného člověka. Protože ví, že ho ten objekt osvobození nemůže minout. On žije s ním. Protože žije s ním, chová se jinak, vidí věci jinak hm? no a to, co se ostatním zdá být tak důležitý, pro něj nemusí být tak důležitý. To, co pro ostatní není důležitý, to pro něj může být to nejzávažnější. A v tom je ten velký rozdíl. No a tím pádem vlastně si, ať už se jedná o žáka, ať už se jedná o bodysatru, jestliže má v sobě přímý objekt osvobození, to znamená, že vlastně ta. Eh, Světská realita a ta nadsvětská realita se združují, tvoří jeden celek. To je důležité pochopit. To není, že jenom bodhisattva chápe nedualistickou pravdu. I Žák chápe, Arachat též chápe nedualistickou pravdu. Buddha. Ty mahajanové, základ Mahajánového učení jsou sutry, transcendentální moudrosti. Buddha je učí žákům. Hm? Neučí je bodysatům. To je pozdější. Já se hlouvám, já možná na to vstoupím. Zkuste se všichni odpojit od zvuku, kdo nemá vypnutý mikrofon. Díky. Proč? Protože právě žák, tím, že poznal bezprostředně objekt osvobození, on se otevírá pro tu jednotu. No a tím pádem on se otvírá pro, to, pro učení toho, že od samého počátku vlastně naše realita je nedualistická realita. Arahat, Tež žije stejně tak, jako my v tomto těle, žije stejně tak, jako my v tomhletom světě, ale vidí to tělo a vidí ten svět jinak. Vidí to jako něco, co je neuchopitelné. No a stejně tak vidí i jak sebe, tak i svět jako něco neuchopitelného. No a i nirvana je svou definicí něco neuchopitelné. No a tím vlastně se ty dvě reality, světská realita a nadsvětská realita, spolčují. Pro obyčejného člověka se nespolčují. No a teď tu realitu, která je společná světskému a nadsvětskému, O této realitě v Mahajanové cestě, my od samého počátku my ji kontemplujeme jakožto jedinou skutečnou realitu. Jiná skutečná realita neexistuje. Ale jestliže máme tervádový přístup k meditaci, tak pokud nemáme bezprostřední poznání objektu osvobození, tak nám se ta světská realita a nadsvětská realita neslučuje. No a to je ten problém. Z toho pochází to časté nepochopení. Právě proto e, tervádové učení jasně ukazuje, aby člověk dosáhl, bytost dosáhla bezprostředního poznání objektu osvobození jsou čtyři předpoklady. První předpoklad, saddama sávaná. Musí poslouchat skutečnou darmu. Hm? Skutečnou darmu. Dneska pod názvem skutečná darma je možné slyšet ledacost, ale skutečná darma Sa dharma je to, co skutečně otvírá oči. Proto sůtry vysvětlují, že aby člověk mohl poslouchat darmu, musí být jisté předpoklad. Musí mít koncentraci, musí mít úctu k tomu, musí mít nevidět. O tom se budeme bavit dneska nevidět ty nedostatky toho učitele, ale hledat nedostatky v sobě. To je vždycky lehké vidět nedostatky v učiteli, ale vidět nedostatky v sobě, to tak lehké není. To člověk musí se zaměřit na sebe. A to lidi nechtějí dělat. Lidi chtějí obzvláště... V naší zemi lidi nej, nejlépe umí kritizovat druhé, ale málo z nás umí kritizovat sám sebe. Kritizovat druhé je lehké, kritizovat sám sebe tak lehké není, k tomu člověk potřebuje předpoklady. A to je ta introverze. Takže tu darmu, tu skutečnou darmu musíme poslouchat z introverzí. Musíme být ostrovem, jak učí Budha, ostrovem sami sobě. Být ostrovem sami sobě, být ostrovem darmy. Protože nakonec tu skutečnou darmu, tu sadharmu každý musí realizovat sám pro sebe. Nikdo druhý to pro druhého realizovat nemůže. Tak první musíme správně poslouchat. Pak tam musí být Kaliána Mitra. Musí tam být znešený prítel, který eh, už praktikoval a něco realizoval, nebo máme důvěru v to, že něco realizoval. Hm? pak tam musí být jóniso manasika, Co znamená jóniso manasika. Musí tam být pozornost vůči tomu, co je skutečná, skutečný stav věcí. Hm? Co má skutečně koreny v realitě tak, jak je. To je jóniso manasika. My posloucháme věci a kontemplujeme o věce, které nemají žádné kořeny v realitě tak, jak je. A právě proto my se, eh, jsme už pod vlivem našeho úsudku, aniž bychom něco poslouchali. Že je to tak a není to onak a musí to být tak a nesmí to být onak. My už soudíme, aniž bychom poslouchali. No a buddhismus učí, že skutečný stav věcí je nejáství. To znamená, co? To znamená, že existuje počitek, ale neexistuje nikdo, kdo cítí. Existuje vůle, ale neexistuje nikdo, kdo, kdo je ovladatelem té vůle. Hm? Existuje někdo, kdo dělá. Existuje eh, dělání, ale neexistuje nikdo, kdo dělá. Hm? No to je skutečný stav věcí. To je manasykán. Jo, oni jsou Manasiká. No a pak, podle, eh, podle darmy, Dhamma, dhamma pati, Patipati, podle je správná praxe. Jestliže tyto čtyři předpoklady máme, my můžeme realizovat. My můžeme realizovat a jestliže realizujeme, no tak ten objekt tý realizace, stejně tak jako my, když realizujeme džánu, ten objekt tý realizace džány zůstává v našem vědomí. My ho nestrácí. My můžeme z toho stavu upadnout, když dlouho nemeditujeme, no ale zase se k tomu stavu lehce vrátíme, protože zanechal hluboké stopy v našem vědomí. Stejně tak ten eh, přímé vidění nirvány trvá jen krátkou dobu, ale ten dojem, který udělá ve vědomí, se nikdy nestrácí, protože je to hluboký dojem. Stejně tak, jako když někoho zabijeme v životě, nemůžeme nikdy zapomenout. A to je ten dojem na základě negativníkám. No a ten Dojem z žány, dojem z realizace je dojem na základě pozitivní karma. Tak je malá pozitivní karma udělá malý pozitivní dojem. Velká pozitivní karma udělá velký pozitivní dojem. A velký pozitivní dojem je ten, který zůstává. Nemůžeme ho zapomenout. Stejně tak, jako když uděláme Malou negativní karmu můžeme zapomenout brzy. Když uděláme velkou negativní karmu, nikdy ji nezapomeneme. Neseme ji sebou až do smrti. No a teď vracíme se k textu. Vidíme, že text mluví teď z... Stejně tak jako v Džáně, zde opět Kumarážíva se vrací k perspektivě Bodhisattvy. Viděli jsme to ve vysvětlení Arupa džán a teď obzvláště ve vysvětlení nadpřirozených sil. Kumarážíva se vrací čistě k perspektivě Bodhisattvy. Protože Skutečný bodhisattva se musí trénovat v nadprirozených silách. A obzvláště mluvili jsme o tom, že každý Buddha je Buddha, když ovládá tři nejdůležitější nadprirozené schopnosti. To je, to je ta nadpřirozená schopnost mentálních transformací podle tervádového učení. Jedině Buddha, nikdo jiný z žáků, nikdo jiný z bodhisattvů, který nejsou plně realizovaní, nedosáhnou Yamaka Patihária. To znamená, Buddha ovládá transformaci, že může Současně z horní části těla produkovat oheň a z dolní části těla produkovat vodu. Oheň a voda nemůžou být pohromadě. Ale budhova transformace vědomí je tak rychlá, že se zdají být normálnímu člověku, možná, že ne Modgalianovi, ale zdají se být v jednom, momentě. v jednom momentě Buddha může, jeho transformace vědomí je tak rychlá, že v jednom momentě může vytvářet oheň i vodu. No a takový člověk pak může transformovat vědomí ve všech směrech. Jeho vědomí nemá vlastně žádné meze v prostoru. Protože, o tom jsme mluvili, vlastně meze vědomí, to už říkal moudrý Sokrates, meze vědomí jsme my sami. Vědomí samo je svou přirozeností není ohraničené. To, co ohraničuje naše vědomí, to, jsou, to je naše nevědomost. A to jsou naše zašpinění vědomí, to jsou klešas. Ale natura vědomí jako samotná není ohraničena. No a proto teď docházíme k té pasáži, kde Kumara vysvětluje, že na základě této transformace, že Buddha může, nebo i bodhisattva pokročilý, může transformovat vědomí tak, že vidí neskutečné čisté země ve v prostoru. A v těchto neskutečných zemích Neskutečné a skutečné se pro pokročilého meditátora slučují. Protože v, v koncu koncí, co my žijeme, je vlastně sen. Protože my ulpíváme na tom, co vlastně neexistuje, z hlediska Buddhistického učení, my ulpíváme na tom já, které tam není. Čili na čem my ulpíváme? Na tom našem snu. A ten sen my můžeme přetvořit. Pretvoríme jak? Přetvoríme ho přetvořením vědomí. Vědomí přetváří sen. To děláme každou noc. Ale neděláme to vědomně. Každou noc jsme vlastně svědky toho, jak vědomí nás, nás přetváří. Ale to nás nevede k tomu, že myslíme na to, jak, jak my můžeme též vědomně přetvářet vědomí. vědomně přetvářet vědomí, to je právě cesta bodisatu, Oni žijí v tom přetvoreném vědomí, které přetvorili na základě těch instrukcí bodysatu, předešlých bodhisatvů, které je uvádějí do těch čistých zemí ve kterých oni formovali vědomí. No a to je přesně, vlastně, co říká Kumaradžíva. V době Kumaradžíva ještě pravděpodobně nebyla žádná etablovaná tantrická tradice, no ale to je část Mahajány. Mahajana se nedá oddělit od. Přetváření vědomí na základě čisté země. Díky přetváření vědomí na základě čisté země Body Satva se, se ocitá v této čisté země. A tato čistá země není méně iluzorní než to, co zažívá jako realitu. To je třeba pochopit. Protože z hlediska buddhismu vlastně, ať se učíme jakýkoliv buddhismu, v terovádě je to dáno jinak, my se učíme poznávat realitu na základě vlastních a společných vlastností všech věcí. Stůl jako takový je též jenom koncept. Skutečný stůl je ta barva kterou vidí oko, je ta tvrdost, kterou cítí tělo. To je ten stůl, který poznávají bytosti. My poznáváme stůl první jako koncept, jako, který je vlastně náš mentální obraz, který jsme se vytvořili na základě toho, co nám bylo předáno, No a tímto mentálním obrazem my vlastně už jsme přetvořili realitu. Ale my myslíme málo na to, že ta přetvořená realita je pro nás úplně jiná a pro jiné bytosti je taky úplně jiná. V bohové vidí stůl úplně jinak, jelen venku, když se ho zeptáte na stůl, Uvidíte, že ho vidí taky úplně jinak. Hm? Liška ho vidí taky zase jinak. Hm? A e, myši ho vidí zase jinak. Kdo může zaručit, že to, co my vidíme, je jediný správný způsob? To si myslet je absolutní hm? subjektivní vnímání. Aby jsme se dostali do buddhismu, to je základ veškeré praktiky, ať už se jedná o tervádu, mahajánu, tantrajánu, aby jsme se dostali do skutečné reality, my musíme tu realitu přetvořit. pretvorit tím, těmi koncepty, které nám dopomůžou, aby jsme se od té reality, na kterou ulpíváme, aby jsme se od ní odpojili. A to můžeme dělat různými způsoby. V to děláme tak, že rozbíráme vlastně ty objekty moudrosti, které jsou všechny bez atman. Nic nemá žádný atman. Právě proto to může existovat. Kdyby to mělo atman, tak se to nehne. No ale všechno je v pohybu. A ten pohyb pochází odkud? Ten pohyb pochází z mysli. No a právě proto, že ten pohyb Pochází z mysli, my můžeme myslí přetvořit realitu. To není, že my jsme tvořeni realitou, my jsme samozřejmě též tvořeni realitou, ale my též přetváříme realitu podle toho, jak ji dáváme do mysli. To dávání do mysli se doslova jmenuje pozornost. V sanskritu pozornost znamená dávání do mysli, manasikána. Jelikož dáváme objekty do mysli jistým způsobem, my vidíme tež jistým způsobem. Když dáváme do mysli objekty zase jiným způsobem, budeme vidět zase jiným způsobem. To je důležité pochopit. To neznamená, že my nejsme těmi objekty, které vidíme, my nejsme ovlivněni, my jsme ovlivněni. Ale zároveň my je též ovlivňujeme. A to je to závislé vznikání. Ten proces ovlivňování a být ovlivněn je vzájemný proces. A v tom procesu žádné já neexistuje. A právě proto eh, my můžeme na základě přetvoření vědomí my můžeme vidět všechny ty země a ty bytosti v těch zemích a my je můžeme učit. Tím, že učíme sebe, my učíme i druhé. A co je Buda? Podle Učení, které najdete také v terénu, Buddha má tři, o tom jsem se zmínil, tři nadpřirozené schopnosti, které dovedl do perfekce. První je ta nadpřirozená schopnost toho, že dělá psychické přetváření svého těla. To se dá brát jako něco, co můžeme vidět, ale to se dá brát tež jako něco, co my nevidíme. Další je desaná patihária. Desaná patihária znamená, že Buddha může učit, desaná je učení, může učit bytosti v různých sférách bytí tím, že se podle potřeb těch bytostí v těch sférách bytí, on se přetvoří. No a pak Anušasana, pak jelikož on chápe Anušasana Patihária, jelikož on chápe ten stav mysli těch bytostí v různých sférách bytí, on je učí podle toho, co jsou schopni pochopit. On je učí podle správné, musí vychytit správnou dobu, musí vychytit jejich smysly, naše smysly, jejich omezení smyslu. My jsme bytosti, protože máme omezené smysly. Až naše smysly nebudou omezené, budeme budhy no On chápe všechny ty omezení smyslu, protože je překonával hm, ve svých minulých životech. A on se prevtěloval podle, bodhisattva se převtěluje podle potřebitostí. Prečtěte si ty jataka, ty eh, Povídky o minulých životech Buddhy. Buddha se objevoval jako král, Buddha se objevoval jako zlý pes, který různě pes toho bohu, z indická mytologie, který doprovází bohy a dělá to, že bytosti se bojí, protože na ně cení zuby, tak tím je vlastně, tím strachem se zla je vlastně přetváří. On je může přetvářet všemi různými formami, protože jeho cílem, cílem Bodhisatvy není odejít ze světa, ale cílem Bodhisatvy je přeměnit se podle potřebytosti, aby mohl se zrozovat podle potřebytosti a působit podle potřebytosti. A na to potřebuje to ten Adesana Patihária, to znamená Anushasana Patihária. Adesana, že může učit ve všech možných situacích Ať už v situacích, kdy ty bytosti mají vůči němu zlo, chtějí mu i ublížit, on je může učit. To je jeho schopnost, která je daná tím Anušása na patyhávě. Že se může, teď budeme probírat v příštích hodinách, paračitaňána, schopnost číst myšlenky druhých. On, protože on nemá žádné své myšlenky, on produkuje myšlenky podle potřeb bytostí. To je adesana patihária. Buddha nepotřebuje pozornost, aby něco poznal, nepotřebuje hledat, aby něco poznal. On jen se soustředí na to, zapomene sebe a soustředí se na to, aby podle potřeb bytosti jim mohl pomoct. Čili zapomenutím na sebe může člověk pomoct neskutečně mnohým bytostem. No a to je právě praxe bodhisattva, kterou zde Kumara popisuje. A jak jim pomáhá? No tím, že se sám situuje v těch čistých zemích. Čisté země nejsou nic jiného než čistá mysl. Protože v buddhismu, ať už v buddhismu, nebo v mahajánovém buddhismu, nebo v tantrickém buddhismu, stejný princip, že vše je obsaženo v mysli. Mysl, pro, proč? Protože mysl dává smysl. Nic jiného v kosmu, ve velkém kosmu, smysl dávat nemůže než mysl. No a mysl patří bytostem. To je to eh, závislé vznikání. Bytosti přetvářejí svět a zároveň jsou světem pretváření a Bodhisattva je ten, který se chce stát mistrem tohoto procesu přetváření. A na základě tohoto procesu přetváření on pak produkuje Adesana Patihária a Anušása na Patihária. On může učit ve správném okamžiku, ve správné situaci a používá každou situaci k tomu, aby uvedl ty bytosti na správnou cestu. Protože nereaguje na to nesmyslné subjektivní myšlení bytostí. No a tím pádem on je přetváří, protože nereaguje. Oni mají zlo vůči němu, on nereaguje. No to zlo se samo vyčerpá. No, a oni na něm ulpívají. No, a on je převede jejich pozornost na něco, na čem ulpívat nemůžu. No, a tím pádem to ulpívání též povolí. Oni mají zlost, on převede jejich pozornost na něco, co se jim líbí. A tím pádem jejich zlost také. A ty věci, On produkuje jak přetvářením právě ty mysli, že chápe, že jak by to my bytosti přetváříme sebe a svět, tak i svět a ostatní bytosti přetváří nás, že je to společná závislost. No a tím pádem, když je potřeba, když mají e, nesprávné názory, no tak on je učí správné názory. Právě tímto zázrakem. Že tím, že přetváříme vlastní myšlení, my tež pomáháme přetvářet myšlení druhých. To neexistuje, že my. Pretváříme vlastní myšlení, aniž bychom přetvářeli myšlení druhých. Protože stav je právě to závislé vznikání. To je skutečný stav. Právě proto to závislé vznikání je neskutečně hluboké. Ananda si už byl probuzený ale neplně a myslel si, že chápe závislé vznikání. Buddha opravuje kdepak, ty chápeš jen tu malinkou, malinkou část, jenom zrníčko v moři. Protože to závislé vznikání právě stejně tak jako mysl nemá žádné omezení. No a na tom je právě založena celá, celé to učení těch čistých zemí. přetváření sebe a světa na základě přetváření mysli. No a stejně tak, jako když pracujeme úsilovně na vypasaně, my přetváříme mysl tím, že vidíme utrpení, ale my sami netrpíme, protože jsme ve stavu samády. Skutečná vypasana je samády. Ve stavu samády my můžeme pozorovat utrpení nestálosti, ale my sami tím utrpením nestálosti netrpíme. Proč? Protože jsme ve stavu samády. Co se stane ve stavu samády? Ve stavu samády mysl a prána se sjednotí. Mysl a tělo se sjednotí. Mysl a myšlenky, i rozlišující myšlenky se sjednotí. Samády neznamená nic jiného, než ta, tento stav jednoty. V tomto stavu jednoty myšlenky nás neruší, protože jsou sjednoceni s tím základem mysli, z kterého ty myšlenky vychází. A na tom je ten základ mysli, my můžeme transformovat. Vlastně proces přerozování je proces transformace základu vědomí. My se přerodíme jako jiné bytosti na základě tohoto procesu. To neznamená, že se přerodíme jako Zuzana Maštěna, bude Zuzana Maštěna. My budeme úplně jiné bytosti, ale. Ta kontinuita přesto zůstává. To je ten zázrak vědomí. A ta kontinuita může jedině zůstávat, protože ta podstata vědomí má schopnost se stále měnit. Ta podstata vědomí má schopnost přijmout to nejvyšší a to relativní jako jeden celek. Protože my nejsme schopní většinou přijmout to nejvyšší a to relativní jako jeden celek, právě proto my máme problémy s myšlení. A myšlení nás ruší. To, co nás ruší, to je myšlení. Proč my chceme myslet jinak? Protože jsme nepoznali ten skutečný základ mysli. A protože jsme nepoznali ten skutečný základ mysli, proto my chceme myslet jinak, než myslíme. No a tady to máme krásně popsaný ze z hlediska těchto čistých zemí. My můžeme přetvářet naší realitu, realitu světa na základě přetváření vědomí. No a to, jak už jsme se zmínili, to je též ve Vysudhy první idhy, první úspěch, který vede k dalším úspěchům, je úspěch Manomaya Kaya. Proto je tak praxe džány tak důležitá. Co znamená manomaya kaya? Manomaya kaya znamená mentálně vytvořené tělo. To mentálně vytvořené tělo je základem, jak Vysudimaga vysvětluje, základem pro veškeré další úspěchy. Vysudy Maga vysvětluje, meditující vytváří to mentální tělo, to znamená tělo, doslova tělo obsažené v mysli, tím stejně, stejným způsobem, jako had svléká svoji kůži, stejným způsobem, jako bojovník vytahuje meč z pochvy, my můžeme vytáhnout mysl z těla. A jak? No právě tou praxí diány, protože v praxi diány co se děje? Pět smyslů jde do pozadí v našich podmínkách, ne jako Buddha, Buddha když praktikoval diánu, tak padaly stromy vedle něj a ani to neslyšel. V našich podmínkách omezené schopnosti koncentrace, jestliže jsme v diáně, my slyšíme zvuky, my vidíme barvy, ale nebudou nás ovlivňovat. Čili mysl zůstává v sobě. No, a to je podmínkou tohoto vytvoření, toho eh, eh, těla obsaženého v mysli. To je vlastně též základ hluboké zenové praxe. Zenová praxe je na základě této zkušenosti Manou Smysly jsou otevřené, ale vycházejí ze vědomí. Smysly jsou otevřené a vycházejí z vědomí. To znamená, tím způsobem se může prána spojit. Smyslí, tělo se spojí, smyslí, jak už jsem se zmínil. Prána se spojí s myslí, tělo se spojí s myslí, myšlenky se spojí s myslí. No a tím pádem se člověk učí manipulovat sebe a svět myslí. No to je též základ té struktury čistých zemí, My je vytváříme z mysli, ale z jaké mysli? Z mysli, která je sama v sobě. No a tím pádem se stávají stejně skutečné jako ty předměty, které sice vidíme, ale nevidíme v tom smyslu, že ne je pojmenujeme, že jsou takové nebo onaké, jakmile je pojmenujeme, hned máme k ním vztah, že se nám líbí nebo nelíbí, nebo chceme něco na nich opravit, chceme něco změnit. A toto, tato potřeba měnit je právě to, čemu se říká vykalpa. Vykalpa je vlastně eh, fabrikování na základě subjektivního rozlišení. A to subjektivní rozlišení, to je dualistické rozlišení. To je dualistické rozlišení v tom, že je na základě našich libostí a nelibostí A to je ten náš sen. Ale ten náš sen je stále v rámci reality. Ten náš sen tu realitu přetváří. Jenomže nevědomě. No, a co je praxe bodisatu? vědomě přetváření. No a právě proto tady máme popis toho, co všechno můžeme dělat tím přetvářením. V případě Budhy, který je mistr těchto tří zázraků psychické transformace těla, zázraku obzvláště učení Adesana a zázraku Anushasana, že může učit podle proniknutí do mysli druhých. On sám žádné mysle nepotřebuje vytvářet, on jenom proniká do mysli druhých. A to je ten zázrak. My, aby jsme pronikli do mysli druhých, musíme vytvářet své vlastní mysli. Ale Buddha proniká do mysli druhých, ale žádné své vlastní mysli nevytváří. No a to je ten stav perfekce. A teď se do... Teď přichází otázka, která je velice důležitá. Můžeš osvítit světlo, prosím tě. Žák se ptá, zdali pak to není tak, že... že všechny věci, které jsou vytvořené psychickou transformací těla, jsou iluzorní. Velmi důležitá otázka. No a jak odpovídá Kumaráčíva? Samozřejmě transcendentální moudrost od samého počátku všechny věci, co tvoríme, jsou iluzorní a nás klamou. Buddha není oklamán, protože nic nevytváří. On se jenom adoptuje na to vytváření druhých. To je rozdíl mezi Budhou a Arahad. Arahat má tež vysoké schopnosti proniknout do myslí druhých, obzvláště velký arahat. Ale má stále své zvyky, mu zabraňují v tom, aby byl darmo samotnou. Ale Budha je dharma samotnou. A ta dárma samotná, té se říká právě takovost. A v té takovosti, jak maha Rahulová, Dasuta, Majimanikája 62 a tak dále, vysvětluje, to je Tat Isa. Tat Isa znamená podobná jako to, podobná jako co. Podobná jako nirvána, podobná jako ta eh, absoluta nejvyšší pravda. Ta mysl, která vytváří, je podobná jako ta nejvyšší pravda. Ale na rozdíl. Od země, která přijme všechno, voda, která přijme všechno, oheň, který spálí všechno, vítr, který odvaje všechno. Bez rozlišování my vidíme tu skutečnost, Právě v subjektivním rozlišování. Aniž bychom přijali tu základní stejnost. Z té základní stejnosti a v rámci té základní stejnosti, která je z hlediska Mahajánového učení vlastně podstata vědomí, jinou podstatu vědomí nemá. Z té je, z té vychází ta realita. To neznamená, že ona tvoří realitu. To mysl není žádný, žádný Bůh. To tvoří realitu, netvoří realitu, ale v té realitě, která je tvořená. Si zachovává jednotu. Teď my tvoříme realitu, ale v té realitě, která je tvořena, my si nezachováváme jednotu. Proč si nezachováváme jednotu? Protože samády není přirozený stav. Pro arahata, pro realizovaného bodhisattva, nemluvím o plně realizovaném budhovi, samády je přirozený stav. Právě proto to vytváření reality je iluzorní. To neznamená, že neexistuje. Ale existuje v rámci iluzornosti. A na to, aby jsme to pochopili, musíme sami být realizovat. Jinak to, jinak to nikdy nepochopí. Čili... Kumaradživa odpovídá, jestliže to chceš pochopit, musíš první pochopit, že všechny fenomény jsou iluzorní a že všechny fenomény tím, že je bereme jako něco odděleného, nás vlastně podvádí. nejsou nic jiného, než obrazy. A my na, to, na, na, na tom, na čem my ulpíváme, to jsou právě ty obrazy. To není skutečnost. My si myslíme, že ulpíváme na skutečnosti, ale z hlediska realizované osoby, jako je Kumarajiva, my neulpíváme na žádné ze skutečnosti, my ulpíváme na těch našich obrazech skutečnosti na těch našich přetváření, na tom našem přetváření skutečnosti, ve kterým my žijeme. To jsme my. No a jestliže se staneme velkými meditátory jako Kumara no tak my můžeme z, eh, stejně tak jako hrnčíř vytváří různé nádoby. My můžeme vytvářet různé myšlenky, a myšlenky jsou podstaty různých form. Takže, co je na tom divného, když může realizovaný člověk vytvářet různé formy podle své mysli. A teď konec, to je důležitá, důležitá část, tím skončíme tuto část o nadprozených silách. Veškeré formy, veškerá úpa, my věříme Definice rupa, definice fyzikálnosti je jiná v indické filozofii a jiná tež v naší takzvané vědecké, vědeckém pochopení, které je nám dáno ve školách a ve vzdělání. Rupa v buddhismu znamená to, co se doslova přetváří to, co je ničeno, růpaty. A to, co je ničeno, protože to má části. Tyto části, jak nazveme kalápa, nebo jak atomy. Hm? A ty části se stále jsou v procesu přetváření. Hmota je proces přetváření. A je to proces přetváření, protože hmota má částice. A ty částice dnešní fyzika přichází k, tež k tomu závěru, že ty částice jsou vlastně též ve své podstatě neuchytitelné. Jestliže je chceme dělit, dělit, dojdeme nakonec do prázdnoty. Právě proto v té prázdnotě existuje pohyb. Jestliže chceme pochopit transcendentální moudrost, to je jedna z prvních věcí, které je nutno pochopit. Nagarjuna jasně vysvětluje, že pohyb, Jakožto něco uchytitelného neexistuje. Pohyb je relativita, hmota je tež relativita. A relativita je relativita, protože se nedá uchopit. Jakožto něco, co stojí. No a jelikož veškerá hmota se skládá z částic, no tak my můžeme, jestliže ty částice chápeme, teď můžeme je chápat na základě různých meditací, je to jinak v terováně, jinak v tibetském buddhismu, ale ten princip je stále stejný. My můžeme na základě pochopení těch částic, my můžeme vytvářet realitu tím, že jednu částici těch, těch kaláb nebo těch atomů, my dáme jí přednost a tu druhou tu dáme do pozadí. Stejně tak, jako my můžeme, když se koncentrujeme na tvrdost, budeme cítit tělo jako tvrdé. Jestliže se budete učit meditaci na elementy, tím, že se koncentrujete v té kalápě svý ruky nebo svých střev na tvrdost, tak budete cítit tvrdost. Protože vědomí přetváří jak tělesnost uvnitř, tak i tělesnost venku. To je důležité pochopit. No a teď, když my se koncentrujeme na eh, prostor, no tak, jak vysvětloval a předem, no tak vidíme celé své tělo na základě vnímání prostoru. No pak to tělo můžeme dělat lehké. Si ho představujeme jako, jako, ba, jako bambus, který je uprostřed prázdný. No a ty ostatní, čas, ty ostatní části, ty hmoty, tím pádem jdou do pozadí. Jestliže se učíte meditaci na elementy, meditace na formy. Učíte se, že existují tři druhy země. Existuje konvenční země, to je to, na čem šlapeme. Existuje země, jakožto kasína, jakožto meditativní obraz, který je úplně jiný než ta země, na kterou šlapeme. A my, jestliže máme silnou sílu vůle a silnou meditaci. My můžeme stejně jako Ježíš, my můžeme si na tu zem z kasíny stoupnout. Proč ne? Zatím to není v naší schopnosti, no ale dá se to naučit, to není tak těžké. Myslím, se staneme mistry Diány, určitě se to naučíme. Když ne v tomto životě, v příštích životech. Co je to za problém? No a pak máme skutečnou zemi. Skutečnou zemi je to, co chápeme bezprostředně. A co my chápeme bezprostředně, když se dotkneme tělem jakékoliv formy. Tvrdost, někost lehkost, těžkost, hrubost, hladkost. No a když se koncentrujeme na jednu část, tak tu ty druhé části jdou do pozadí. To můžete sami vyzkoušet. No a tak není vůbec nepochopitelné, že meditující může přetvářet svým počítkem, počít naše vědomí, naše mysl, Světská mysl je mysl, která rozlišuje na základě počitků. Jakmile je počitek, je buď příjemný nebo nepříjemný, nebo ani příjemný, ani nepříjemný. No a my rozlišujeme normálně na základě těchto počitků. No a tím, že přetváříme. No, Přetváříme tež i ten bezprostřední vztah k tomu objektu. To je schopnost arahata. Arahat může z příjemného počítku vytvořit nepříjemný počítek, z nepříjemného počítku může vytvořit příjemný počítek. A z neutrálního pocitu zase příjemný pocitě tím, že ovládá mysl. Ovládání mysl li je ovládání pocitku. Když se zaměří, když vidí krásný objekt, který, na který může ulpívat, tak medituje asubha. Když vidí objekt, který je hoden naší nelibosti, on tak praktikuje meta. On nemusí praktikovat, on, jelikož už to všechno má ve vědomí, ty Diány, on prostě to přepne. Proč? Dama, ano, dama, paty, paty protože praktikoval tak. Naše myšlení je na základě našich minulých zkušeností, našich minulých praxí. A teď, aby jsme skončili aspoň tuto část, teď je důležitá část toho, že podle buddhismu Z a kása, tedy prostor, může přeměnit vítr. Vítr může přeměnit oheň. Oheň může přeměnit vodu. Voda může přeměnit zemi. A zase naopak. Ale to nejjemnější, to je právě ten prostor. Jestliže se učíte tibetský budismu, tak vlastně i ten prostor má částice. Z těchto částic, z hlediska kála, čakry a tak dále, vlastně můžeme poskládat svět a zase ho zničit. Proč? Protože svět, stejně tak jako my, bytosti, my jsme cyklus. A v tom cyklu mi z cyklu je co. Z prázdnoty vychází hmota. Z hmoty, když se naplní zase. No, tak zase je perioda ubývání, perioda přibývání a perioda ubývání, zase do prázdnoty z prázdnoty do plnosti, z plnosti do prázdnoty. Takže podle tohoto principu my můžeme též vytvářet a přetvářet svět a tím pádem vlastně podle typecké filozofie Kála Čakry, hm, vlastně svět je vytvořen z těch částic prostou částic akáša, no a zase rozpustí se do tohoto prostou, No a to, co se děje v nás, a to se děje i v univerzu. No a tomu se říká Kála Čakra, kolo času. No a my všichni žijeme v tomto kole času. A toto kolo času je přetváření všeho, jak přetváření foremného, tak i přetváření neforemného. Pretváření foremného a přetváření neforemného jsou vzájemném vztahu. Tyto dva druhy přetváření nemůžou existovat odděleně. To byl velký, velký omyl. Evropské filozofie. Teď evropská filozofie se z tohoto omilu dostává díky vědě, no ale naše myšlení stále zůstává na tom oddělování hmoty a vědomí, jako kdyby hmota a vědomí, jak podle kartéziánské filozofie, byly dvě rozdílné hodiny. Takový stav věcí nikdy neexistoval a nikdy nebude existovat. Stav věcí je právě to přetváření. A to přetváření je z prázdnoty do plnosti a z plnosti do prázdnoty. A z prázdnota a plnost není stav od sebe, který se dá od sebe pevně rozlišit. V prázdnotě je plnost, v plnosti je prázdnota. A to je skutečný stav věcí. No a pro dnešek jsme to napovídali moc, tak e, e, necháme toho a příště se podíváme, jak budeme vypadat, až budeme mít božský sluch. Hm? A když budeme mít božský sluch, všechno budeme slyšet a myslit jinak. A jak to budeme slyšet, jak to budeme myslit, dozvíme se příští neděli. Jo, tak zatím takhle, předáme zásluhy a skončíme. Eta vata punya sabbe deva anumodantu sabasampatisidya eta vata cha mehi samhatam punya sampadan sabbe bhuta anumodantu sabasampatisidya eta vata cha mehi samhatam punya sampadan sabbe satta anumodantu sabasampatisidya aaka satta chabumatha deva naga mahidika Punyangta nanumoditva chiramarakantulo kasasara. Aka satta cabumattha, deva, naga, mahidika, Punyangta nanumoditva chiramarakantulo desama. Aka satta cabumattha, deva, naga, mahidika, Punyangta nanumoditva chiramarakantulo tumanta. Devo vasatukalen sasasampati hotu ca pito bhavatuloko ca raja bhavatudamu. Sádu, sádu, sádu. a přeju krásný týden a těším se na další shledání příšky neděli. všichni se mějte dobře čau ciao.